Samowy, sam mówił o samom braću, koja siede i na ustupie stoce na naszym seksom, do stworu brać braća i siede. Braća, teraz stoi sam strona, oni do popu gory film jest nie ma <laughs> K še zvidoko. Kas pa, ti od dnevojne boli da Može. Može. Ja, tisam, da bodo prišli. Možete, možete. Aj, ti samo kad zavšiš treba da čuje Zdrav, trej. Zdrav, trej. Zdrav, nekaj še. Vlasi pa mi se žema, a to pa. Zdrav, šeji, sam ćeš ostati njih dupiti. Zdrav, nekaj, nekaj. Zdrav, nekaj. Zdrav, nekaj, nekaj. Zdrav, nekaj. Zdrav, nekaj. Zdrav, nekaj. Zdrav, nekaj. Zdrav, nekaj. Zdrav, nekaj пожалуйста, сейчас я сейчас. А вот пишу вот. Вот. Tarih, još sam tem je, da je skidno sastavcije zvrte. Bismillah, ala rasulide. Praštani posjetjevci, draga, raču, cilni sestri, salamu alaikum, hvala obirkaati. Pred nam je još jedno niz predavanje sada trenze održenje dađa na Čas je da vas predstaviti našeg večerašnjeg dosta prodavača s 1. na 1.5. Večera će nam govoriti o temi a lavni miljenik ne bude uzeti. Nakon, nakon što će izavršiti sa izlaganjem, sam molim vas da budete strpljivi i ostavite svojim jeslima, jer ćemo imati podlačenje pobjednika prijateljno održavnog kviza i sviđa i sviđa poslanika svala lavnih vaselja, koji će nam sop, prostor mih načinati. Kje nego počnemo, sam molim vas uzeti svoje mobilne parate. Vetcela pred vatom, ajte se poštedite. Alhamdulillahirabbil alamin. Waṣ-ṣalātu was-salāmu 'alā ashrafil anbiyā'i wal mursalīn. Nabiyina Muḥammadin wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi wa man tabi'ahum bi ihsānin ilā yawmid dīn thumma annabā'. Do iste svaka zavala pripada našim Stvoritelju zemlje i nebijesa Allahu Subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika. Salavat mir i selam na njegove častke ashave okay. i sve onej koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braći moje, draga i uvažene sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večera združimo sa temom koju smo naslovili Allahu, miljenjih, najbolji uzor. Iako je to jedna veoma široka tema, ni večera se moramo potruditi da naše izlaganje ne, ne bude veće od 40 ili 45 minuta, pa nam je i to dodatni problem. Naše ovo predavanje ćemo podijeliti u nekoliko dijelova. Na početku ćemo govoriti o razlozima ove teme. Nakon toga ćemo napraviti jednu uvodnu riječ Nakon toga ćemo govoriti o odlikama Allahu poslanika lihi selatu ve selam koji maseon odlikuje nad ostalim ljudima i nad ostalim poslanicima. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko samo hadisa koji govori o Allahu poslaniku i njegovim postupcima. Potom ćemo spomenuti nekoliko primjera kako su ashabi dosljedno slijedili božeg poslanika i na kraju svakako kako i mi obaveze danas imamo prema božjem poslaniku alihi selatu ve selam. Kada su u pitanju razlozi zbog kojih smo odlučili da večeras govorim o ovoj tematici, o ovom poslaniku, nije je doista mnogo. Prva stvar, mi živimo u vremenu poremećenih parametara kada u pitanju sliđenih. Najbliži nam je dan ili najbliža nam je noć, učerašnja noć i vidjeli ste kako bošnjaci, muslimani, bosanci, okreću lijeđa svome gospodaru Allahu suhanu wa ta'ala i kako se udaljava od sunneta Božih poslanika, ali se sadat, ko se nam činejući mnogi, mnogi harame. Isto tako, ovo je vrijeme, vrijeme u kojem se naročito na zapadu veoma često iznose potvore na Allahu poslanika i laži. Pa ovo predavanje, ako Bog ima za cilj, dijelinično da odgovori na takve potvore i na takve tvrdnje. Isto tako, ovoj vrijeme, kada nažalost i muslimani veoma malo znaju o poslaniku, pa ste vidjeli one, ajde i nazovemo, ankete tamo po Maroku i po Bosni, kada pitaju ljude da nabruje deset igrača Barcelone ili nekog drugog velikog svjetskog tima, da to većina ljudi zna, ali kada treba navrojati samo pet imena azhaba, onda ljudi skoro pa ništa ne znaju. Pa i svima nama potrebno da se upoznamo sa velikanom čovječanstva, sa najodabranijom ličnošću koja je ikada kročila zemlju, Muhammedom a.s. Isto tako, ovo vrijeme u kojem živimo je vrijeme nepravdi, vrijeme zuluma, i to najviše opet osjete muslimani, a vidjet kroz nekoliko segmenata života nika kako se on borio protiv nepravde, pa znači sve su to neki segment i faktori koji su mene ponukali da večeras govorimo o ovoj tematici. Svakako vraću, moja draga i cilje sestre, na samom početku nisim imamo nikada zaboraviti činjenicu i o njoj neprestano govorimo i o njoj ćemo neprestano govoriti dok nas je tu na zemlji. Nas je Allah djelajšanu stvorio ovdje da obožavamo Allaha džanišanju. Jedan jedini cilj zbog čega tu jeste da treba da obožavamo Allaha dželnešanuhu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَهُدُونَ Ljudi i džin nisu stvoreni osim sjetnim razlogom. A to je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allaha dželnešanuhu i svoje milosti ljudima slavu poslanike koji će ljude pozvati u tauhid, monoteizam da im pojasne koga obožavati i kako obožavati. Pa su svi poslanici od Ahmadem a.s.a. do Muhammeda pozivali u istu stvar. I ciljano kažemo istu stvar i Isa selam koji kršćani smatraju nekada Bogom, nekad Božim sinom. On je pozivao u čisti monoteizam, pozivao je da se obožava Allah s.a.a. I pojašnjavao ljudima kako da ga obašavaju. Isto tako je to činio i Muhammed aleyhis salatu vas Pa je Muhammed aleyhis salatu vas salam posljedni poslanik u toj dugoj plejadi poslanika i Allah je sa njime zapečatio tu plejadu i nakon Božih poslanika aleyhis salatu vas salam nema poslanika. Na to se nagrađuje da je poslan celom čovječanstvu, ko nema poslanika nakon Muhameda li salatu ve selam, logično je, a to potvrđuju i hadisi i kuranski ajeti da je Mohamed li salatu ve selam poslan celom čovječanstvu. I nemoj da nekada nasjednite na neke priče pa Mohamed li selam je poslan Arapima ili eventualo do turske, domosni, gore dalje Amerika, Evropa, Australija, ne, ne, ne. Pa je to ne konstatacija. Allah poslanik alihi salatu vesselam je poslan celom čovečanstvu i vidim ćete još više poslanje i đinima poslane i lutima. Znači znači moja draga Allah te vrašanu iz milosti prema umetu, slava je poslanike posljednji poslanike Muhammed alihi salatu vesselam poslan celom čovečanstvu. Njegova biografija ima jednu odliku koja nema koju nema ni jedan drugi insan. Njegova biografija je zapisana sa lancem prenosilaca. Pa sve što imate, uradio je poslanik, rekao je poslanik, odobljio je poslanik, iza toga ima lanac prenosilaca, do imama Buharije, do imama Muslima, do imama Evodavuda, do imama Ternizije i tako dalje. Pa je njegova biografija jedina na planeti zabilježena sa lancem prenosilaca. I sada kada neko kaže... Hajde da govorimo u 45 minuta o Božijem poslaniku, a divi se da tu se To je zaista veliki izazu. Zamislite da vas neko pusti u neliki, neki veliki rasadnik ili neku veliku parcelu od 10 uluma gdje su sve različiti cvjetovi, sve ljepši od ljepši. I kaže, hajde samo da beri 10. Tako mi večeras imamo veliki izazor da nešto izdvojimo iz života Allahu poslanika alaihi salatu wasalamu. Čak ćemo vidjeti? Nevijednici koji su bili pravedni, kada govore o ličnostima historije, stavljaju Muhammeda Alihi salatu wasalam kao najuticajniju osobu u historiji. Ta, znači ovo što mi falimo Muhammeda Alihi salatu wasalamu, da ne ispadne i valimo ga jer vjerujemo mi smo muslimani, ne. I nevijednici koji su, znači pravedni, Muhammed a.s. stavljaju kao najbitniju ličnost u historiji čovičanstva. Veliko ljudi nije svjestan, jednom smo ovdje baš govorili, kako nismo svjesni Allahove blagodat što imamo islam, pa se mi s tim islamom igramo. Najbolji opet pokazatelje, ono sinošnje slavlje, po nekima kažu sto hiljada ljudi, jer im ja ne vjerujem, ali sto hiljada ljudi se okupilo zbog čeka. Nismo svjesni ni ameta i blagodati da nas je Allah počastio Islamom. Isto tako veli broj ljudi skoro pa ništa ne zna o poslaniku. Boži postanik o njemu su napisane o njegovim posebnostima. Pazite, imate knjige koji govori samo po čemu je Boži postanik poseban u odnosu na ostali ljude i u odnosu na ostali postanike. Pa evo ja ću vam spomenuti kratko samo deset stvari. Prva stvar, Allah Đelešanu je pohvalio njegovu moral. Ja rabu. Zamislite danas kada dođete negdje u školu, Pa neki profesor kaže ovo djete je lijepo djete, odgojeno djete, kulturno djete babo tog djeteta da može ikako na rotelskom času bi poletio. Moje djete povalio profesor i treba tako da si ponosa na svoje djete. Allah djelešanu kaže iznad sedam nebesa ala doista si ti i tvoj moral je velik, tvoj moral je avin, velik. Ko nam to kaži? Allah Đelešanu, stvorite zemlje i nebesa. I onda mi tragamo za nekim koga da oponašamo, koga da slijedimo, a imamo nekoga koga nam je Allah Đelešanu ga je Druga stvar, veza nas ovu stvar, Allah Đelešanu ga je učinio nama uzorom. Prvo ga je povalio. Nakon toga ga je učinio uzor Kaže uzvišen je Allah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتٌ حَسَنَةٌ Vi doista u Allahom poslaniku imate divan uzor. A mi, ne znajući njegovu siru, ne znajući njegovu biografiju, tragamo za glumcima, za pjevačima, za igračima, za nogometašima, a Allahom se kune, uzmite, čitajte, Velik broj ti igrača ima problema sa drogom, ima problema kažnjavan po zatvorima, prevare i tako dalje. Ali kamere su nam ih napuhale i predstavile da su to ljudi koji zaslužuju da se slijeli. Isto tako, Allah Čelešanu Muhammed alihi salatu wa selam je poslao kao milo svjetovima. Pazite, ovaj način kuranskih izražavanja, kao kad Allah Čelešanu kaži ljude i džine, nisam stvorio osim. Tako Allah dželčanu isto kaže wama ar sevna illa. Mi Ni te nismo Muhammede postali, osim s jednim ciljem. Nismo te postali osim. Kao milos. Pa je Muhammed, alihi selat, uba selam, milos. Ali oni koji ga znaju, oni koji znaju njegov sunne, oni koji znaju njegove postupke, vidjet ćete, sada, kada budemo govorili, on je milos prema ljudima, prema nevjernicima, prema onima koji su ga vrijeđali, milost prema životinjama. Ja rad. Pa da je Allah dželal hoşanu odika odaj on milost svjetovima. Isto tako pokornost njemu je pokornost Allahu. Kaže Allah dželal men yuti ar-rasul faqat ata'allah. Onaj ko se pokori poslaniku, on je pokoran i Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kada nađete na hadis u Buhari, u Muslimu, u Tirmizi, u Rijadu Salihinu, kada se pokoriš tim hadisima, ti si pokuran Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako sliđenje Božih poslanika. Vi danas, govor opet jednom o tome, ali sad u ovom kontekstu, vi danas imate omladini, hvala Allahu, putem interneta. Hadiske izbijetke su tu. Pa nekada uzme određeni hadis, možemo reći sitnicu, i se čvrsto drže, što je za svake pohvali. A naše društvo, zato što nije naviklo da se ta stvar praktikuje tu, pravi od toga smijoti. Kaže Allah Đelšanu, Kul in kuntum tuhibbun Allahe Fete biruni juhbib Kaže Allah Đelšanu, reci, ako vi volite Allaha, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoliti. Ja Hoćeš da te Allah zavoli? Najbolji puti je slijediti poslanika. Reci, ako Allaha volite, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoliti. Pa i sljećenje poslanika, alih salatu wa salam, i u krupnim i u sitnim stvarima, put koji vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha. A govoriti o tomi da te voli Allah, treba li o tomi govoriti? Govodili smo o, to, o tome više puta, zamisli da neko na televiziji, načelnik neke općine, presednik državi, slučajno tebe negdje govoru na nekom intervju, kaže, pez će moj Jaram Jaran, ja sam, ja sam jaran načelnik. Šta je načelnik? Šta je presednik? Zavoli ga zub cijelu noć ruči, a ovo voli me zub. A Allah da te voli, gospodar zemlji i nebjesa, onaj, koji je stvorio džennet i džehennem. Pa je najbolji put ka ljubavi uzvišenog Allah subhanu wa ta'ala sliđenje Božih poslanika alaihi salatu se. <uslov> Isto tako Allah ga je počastio vječnom muđi, muđizom. Svi poslanici su imali muđize nadnaravna dijela koja ljudi kada vide povjeruju. I oni kada bi umrli te muđize bi prestajali. Osim Muhameda alaihi salatu wa sama oni umro, njegova muđiza je ostala vječna. Šta je to? Kur'an. Inna nehnu ne zene zikra. Wo inna lehu lehafuhun. Mi objavljujemo Kur'an. I nije ćemo pjeti nad njime. Pa danas odijete u Australiju i kažete nekom muslimanu, gdje proči Kulhu Valla? On ga prouči. Dođete u Bosnu, on ga prouči. Istona je u Australiji. Odijete u Ameriku, kažete, proči Kulhu Valla? Svi isto uči. A uzmijete... Injila ili Biblije. Znali neko koliko ima različitih verzija? To nema više podatka koliko ima različitih verzija Inđila i Biblija. A Kur'an na istoku i na zapadu isti u harf. Pa je to odlika Božeg poslanika alih salatu wa salam. Isto tako. <clears throat> Allah želešanu hu iz počasti prema Muhammedu. Sve poslanike <kuh> i većinu poslanika koji se spomnju Kuranu doziva ih imenom. O Ademe, o Musa, o Isa, osim Muhammeda. Iz respekta prema njemu doziva ga po poslanici. Ja, ejjuha rasul. O poslaniće. Ja, ejjuha o vjerovijesniče, pa ga Allah Čelešani iz poštovanja, iz ljubavi nije tio dozati njegovim imenom. Isto tako, njegova poslanica je derogirala prijašnije poslanice. Jedne je bilike Muhammed ali se je vidio Omer i Bluhlatava čita neku, neki papir. Pa kaže šta je to? Pa kaže ovo je, kaže komate vrata, čitam pa je se Allah poslanik naljutio, kaže, Omer, tako mi Allaha, daj je Musa živ, Daj je Musa živ sad, a ja poslanik ne bi imao opcije osim da vjerujem u mene. U drugom vjerodoslu na glistu kaže, Allah poslanik, alim, wasalam, neće čuti za mene ni jedan kršćanin, niti židom, a potom ne povjerovati u mene, a da neće biti vječni stanovnik džehenneva. Pa je njegova poslanica derogirala sve prijedhodnje poslanice inna dine, inda Allahi, el-Islam, kod Allaha, na dunia Alku, mosebi šta hoće, ali kod Allaha, jedina vjera, prihvatliva, nakon dolaska Muhammed, aleyhi salatu wa salam, je Islam. Isto tako, Allaho poslano, posla nama, ludima, i poslanje, i djinima. Mi, muslimani, verujemo, da postoje dva svijeta, paralelna, ludski, i djinnski svijet. Pa je Muhammed, aleyhi salatu wa salam, poslan i djinnskom svijetu. I o tome govore hadisi, gotovo o tome su govore mnoge Kur'anske sure. I na kraju, kada je Allah poslanik iz Meke u Jerusalim, pa uzdignut u noći Isra'a, na sedmo nebo, on je bio imam i predvodio je sve poslanike u namazu. Allah je lešano ga počastio time da ih on predvodbi sve u namazu. Allah poslanik ima mnogo drugih odlika, ali jednostavno, Da samo malo shvatimo o komi se radi, koliki je njegov ugljed kod Allaha džel lešanu Evo nekoliko samo primjera, jer zaista, zaista je to jedna široka lepeza. Nekoliko samo primjera i života Allahog poslanita, alih selera tu vaselam. Njegov odnos prema Allah, ja Rab, ja Rab. Kaže, Ja iša radi Allahu taj ranha, Allahu poslanić je znao klanjati noćni namaz, noćni, ne farze, ne sabah, ne podni, ne ikindiju, noćni, dobrovoljni namaz, da su mu noge oticale. Pa kaže, Allahu poslanić, zašto toliko klanjaš, tebi Allahu prostio sve, i ono prije i ono posli. Kaže, Ja iša, za da ne budem Allahu zahvalan rob. Ja, rabu. A taj Mohamed, alaihissalatu wasalam, znao je doći svojoj kući i kaže suprugama, ima lišta za jest. Kažu, nema ništa. Kaže, onda sam ja danas postać. Tako znači bio siromašan, a tako zahvalan. Zamislite onda mi koji imamo ova auta i laptope i mobitele i kuće i stanove i odnjeću i avione, Kako bi onda mi trebali da budemo zahvalni ako je Allahoposlanik koji nije imao šta da jedini kao najbolji Allahov rob po cijelu noć skoro provodi u noćnom namazu. Mi, velik broj nas, ima problema sa farzima. A pogledajte, Allahoposlanika nije srednato se nam. Isto tako, nekoliko samoprimjera i života sa svojim suprugama mi danas imamo U cijelom svijetu, pogotovo na zapadu, imamo problem što je porodica srušena. Na zapadu gore Švabo sjetne s računa da se oženi, treba mi tolko za kiriju, toliko za ovo, toliko to je 3.000 eura, kaže, nisplati se, lakše im je tri puta otiš mjesečno u javnu kuću da Allah oprsti. Pa su sebi srušili svoje društvo. Sad zato njemci izumiru, šveđani izumiru. Nemaju, nemaju porodice. A vidite, Allahogu sa nikadne i sebe. Svaki dan posle Kindije obiđe svoje supruge, razgovara sa njima, pita treba li nešto. Sa svojom suprugom, a išom, dva puta se natjecu. I to u vojnim povodima. Naredi ljudima kaže, vojni povod, krenute, on ostane sa išom da se vidi ko je brži. Pa jednom pobjedila iša, poslije Boži postani, kaže hajmo se još jednom potrkati. Pa je pobjedio Boži poslanik, kaži, ovo ti je iša za ovu prvu pobjedu. A iša radijallahu te arana, kaži, Allahog poslanik je bio pod navodnim značima, obični insan. Muzao je ovcu, čistio je kuću, ušivao je odjeću, pomagao je u kućanskim poslovima. Pa pogledajte Allahog poslanika u ovom segmentu ljudskog života. Pogledajte ga u odnosu prema komšini. o islamu segment komši je nešto široko. Čak država prema državi je komšijska država. Grad prema gradu je komšijski grad. Sediš s nekim u ovobusu, on je tvoj komšija. Sediš s nekim u avionu, on je tvoj komšija. Pa vidite kako su se naše komšije obhodile prema nama. Allah u poslanjih vezuje ispravno vjerovanje za odnos prema komšije. To vam je islam. Neko misli, islam je uđi u džaniju, klanja je pet namaza i kaže, dobar musliman. Kaže Allah uposlani, Wallahi la yutmin, Wallahi la yutmin, Wallahi la yutmin. Tri puta se zaklini za nešto što će kakaći, tri puta, tako mi Allaha ne vjeruje. Kaže Allah uposlaniće, a sad pitaju, ko je taj kojeg spominješ? Ne vjeruje onaj oči ruku i od zla nije sigura njegov komšija. U jednom hadisu dolaze Božijim poslanikom i kažu ima jedna žena. Mnogo posti, dobrovoljan post, da ne bi pogrešno svatili ovaj hadis. Mnogo klanja, dobrovoljni namaz, mnogo sadake daje. Ali kaže ima samo jednu malu maharu, vrijeđa jezikom komšije. Kaže Božijim poslanikom, ona će u djehenjama. Ja rabu. Ima kaže druga žena koja malo namaza. Klanja dobrovoljnih, malo sadaki daje, malo posta, ali komšije se umirne od jednog jezika. Kaže, ona će u dženet. Pa pogledajte ove savršeni vjeri islama koju žele da prikažu. Jeste vi kada čuli da se neko kaže kršćanski terorizam? Nima toga, ne postoji, osim muslimanski terorizam. A pogledajte Allahu poslanika u Islam kad se kaže komšija obuvata bez obzira muslimani i nemuslimane. Da imaš nemuslimana komšiju do tvojih vrata ne smiješ ga uznemiravati. To što on nije vjednik to je negovo. Ali ga ne smiješ uznemiravati i šta više trebaš učiniti dobročinstvo. Isto tako pogledajte odnos Božih poslanika prema siromasima. Koliko danas imamo siromaha po svijetu? U islamu, jedan od temelja vjeri, zekjat, najviše se daje siromasima. Boži poslanik kada bi vidio siromahe, popeo bi se na minber i pozvao ljude na Sergiju da pomognu tim siromasima. Čak je obećao za brigu o siromasima nagradu koja ne postoji u islamu, takva. Kaže Allaho poslanik Hadisu Buharije, Ko se brine o ženi hudovici? Znači žena razvedena, nema ko da je, da znači donosi egzistenciju. I ko se brine o siromahu? On je kao muđahid na Allahom putu. U islamu najveći stepen što čovjek može doživjeti jeste da bude spreman da svoj život na Allahom putu. Kaže Bože i postaniji. Ko se brine o ženi hudovici? I ko se brine o siromahu? On je na deređi čovjeka koji je u borbi na Allahom putu. Ili kaže kao onaj ko cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Zbog čega? Zbog brige o siromas. To je Muhammed alejselatu ve selam i to je njegov sunnet. Evo da vidimo odnos prema nemuslimanima. Razvolio se je židovski dječak. Nije Abubekrov sin, nije Omerov, nije Aliin sin, Hasanin i Husin, židovski dječak kad Su Buhari, Bozhi poslanik Ima vremena da odje da ga obiđi. Ja, rabu, pogledajte tog insana da obiđe židovskog dječaka na samrt. Pa je došao Božji postanjik kaže, vidim da se na smrtnoj postanji primi islam, spasi se u vječni vatri. Pa je dječar pogledao svoga oca pa mu je rekao, pokori se Ebulu Qasimu, Muhammedu. Pa je djete primilo islam pa je Božji postanjik izašao i kaže, vala Allahu koji ga je spasio od vatri. Ali je imao vremena da ode obići židovskog vječaka. Kada je krenuo učiniti hiđu, pazite, gotovo, ljudi ga istirali. Mora ostaviti svoju kuću. Svi je su ostavili sam svoj metak u Mekiju. Samo zbog vjerima. Ali opet nije tio da uzurpira ničije pravo. Ali, radi Allaho, znate zašto je Ali ostao u Mekiju? Zato što Boži poslanik, iako su ga vrijeđali, potvarali, njemu su davali stvari da ih čuva. Zato što je bio povjedljiv. Pa je Aliju ostavio, kaže, ostani za mene, ja odi čim tiđu, a ti ove stvari tuđe vrati svakom njegovu stvar. Ja, rabbi, pogledajte Muhammed aleyhi salatu, još da kaže, ma istiravaju me, ma ja što ponijet zasvom, tako bi svi mi uradili. Ali Muhammed aleyhi salatu, neće crnu tačku svojoj historije. Aliju ostavio rizikovo svoj život, ali, kaže, vrati ljudima njihove emanete. Isto tako, odnos prema jednoj veoma kritičnoj kategoriji, zarobljenici, Fumane i Gnu, ufeal jedan ashab, i je posljedinio islam, zarobli ga ashabi u jednom od povoda, pa ga doveli u džaniju i svezali ga za stup. Tri dana. Dali mu vode, dali mu da jedi. Boži poslanik mu dopustio da tri dana kao zarobljeni gleda kako ashabi živi, kako se voli, Kako kvanjaju, kako plaču i tako dalje. Nakon tri dana kaže Zorogljenik, pustite ga. Ugljenik, veliki ugljenik sa Jemani. Znači čovjek koji je bio, ajde kažemo, veliki ugljenik. Pa je otišao do prvog bunara, okupao se i došao, kaže, je odlovo Tvoje lice mi bilo najdržije lice na planeti, sad si ti najdraži. Tvoja Medina je bila najdrži grad, sad je to najdraži grad. Tvoja vjera, islam, je bila najmrža vjera. Ali mi je to sad najdraža vjera. Pa pogledajte njegov odnos prema zarobljenicima. Ulazi Allah u poslanik. Nakon što su ga protirali iz meke i znate kako su ih mučili. Koliko je trajala izolacija. I gladni, i mučeni. Vraća se u meku kao vojskovođa. Kao pobjednik. Tada je mogao boži poslanik, ali ih se ne da se sravna račune sa svima onima koji su ga vrijeđali. Pa je došo, Allahu poslanik a.s. kaži, šta mislite sada ću ja samo uraditi? Vi znate da sam ja morao napustiti meku izbog vas. Da ste nas udarali, potvarali, vrijeđali. Pred njegovim očima su menju radijallahu ta'ala na ubili. Kažu, ti si plemenit, si najplemenitijeg. Kaži, idhubu fa antumu tulaqa uljevum. Idite, danas ste svi slobani. Ja, rad. To je Allah posanjika alaihi sallatu wasalam. Otišao u Taif, nije otišao da zaradi novac. Otišao da pozove ljude u Islam, da se spase vatri džehemnema. Iz Metke do Taifa je skoro 100 kilometara. Pješici otišao gore pa su oni to grada, nagovorili da ga istiraju kamenicama. Pa su ga istirali, raskrvavili ga. Pa je upola puta Allah djelšanom posla u Džibrila alaihi sallatu wasalam i meleka zaduženog za brda. Pa kaže Melek, zadužen za brda, Allahu poslaniće, samo naredi i reci, ja ću dva brda sastaviti na tajtu. Nema niko da ostane živ. Šta misli da nama neko udari šamar? Da nam neko obsuje? Da neko, ma ko je, ima, ima li kakva raketa da ga ispali minimalno do mjeseca? Ako mora i dalje nekde. Njega raskrvavili. Kaže Allahu poslanić, ne, ne, ne, ne. Ja se nadam da će Allah iznijevi kičmi dati da izađe narod koji će Allah Allahaožavati, pa i bilo je tako, pa su stanovnici Pali pa postali među najboljim muslimanima. Pa to je Allah postani njegov odnos prema zarobljenicima, prema nemuslimanima, njegov odnos prema ljudima kada ima 100% vlast. U Mekki je ušao kao vojskovođa, kao pobjednik. Ali nije nikoga, znači Ubio od i se s loše ponašalo. Isto tako, dalje, njegova milost, njegov rahmet je otišao dalje. Jedne je prilike, Allaho poslanika nisu se dati u sedam, ušao u jednu baštu, pa je vidio izmorenu devu, pa kada je njega deva ugledala, počela plakati. Ja, rabu, njegovu milost su znale životinje. Pa je počela plakati i ručati ta deva, pa je dožao Božji poslanik, stavio svoju ruku na nju, pa je prestao. Kaže Allah posanik, koje vlasnik ovi devi? Kažu, taj taj momak Ensarija, pa je došao. Kaže, bojite se Allaha u pogledu ovih životinja. Doista mi se ova tvoja deva žali da je patiš glavno i da je pretovaroš. U Islamu životinja imaju svoja prava i dođe nam sad neka Evropa i imaju kao prava životinja. Halo, mi imamo prava životinja prije 1400 godina. U islamu zbog macije možeš otići u džehennem. Kaže Allaho poslani, kali isi, latu vaselam, žena je otišla u džehennem zato što je uzela mačku, zatvorila je, niti je nahranila, niti je pusila da ona sama sebi traži hrani. Pa u islamu možeš zbog mačke otići u džehennem. A možeš zbog mačke ili psa otići u džehennem. Kaže Allaho poslani, u Benu u je bila žena prostitu. Pa išla kroz pustinju i vidjela je psa kako od Žeđi liže zemlju, vlažnu zemlju oko Bunara. Pa je ta prostotka sišla, zakvačila vode i napojila tu psa. Kaže Allah pa je Allah nagradio tako što je uprostio gdje. Sad kako je ovaj hadis treba ispravno svatiti. Nebude sad po Saraju, imate vi čuka, lutalica, dade čuki, malo supe i ne treba nikad njati, ide Allah će mi uprostiti. Halo, ovo je vjera, ovo je u Beru Israe, treba planja treba postiti, nositi hiđam, sve ostalo, ali imamo priliku svakako uraditi dobro djelo i prema životinjama. O Allahom poslaniku, takvom je Allaha, moglo bi se govoriti i dugo. Pogledajte tu naj, najbolju generaciju ashave Božijeg poslanika. Vi imate sad jednu septu, nažalost, eto, guraju se, lataju se i po našoj voljenoj bosni, koja psuje, naslađuju se time da rijeđaju ashave Bože i poslanike, ali i sr. Ta najbolja generacija, koja je ikad bila u čovječanstvu, kaže Allah u poslanike, ali i sr. Krenut će nekada u budutnosti ljudi u boj, pa će im ne pokazati ima li među vama čovjek koji je vidio jednog ashaba Bože i poslanika. Samo jedan da je vidio jednog ashaba, kaže imamo jednog. Kaže, pa će zbog toga dobiti pobjedu u borbi. Ja rabbi. Kaže, pa će proći vrijeme. Pa će opet ljudi krenuti u boj. Pa će im neko kazati, ima li među vama neko, koje je vidio neko, koji je vidio Azhaba Bože Kaže, imamo jednog takvog, pa će zbog toga pobjediti. I dođe neko prepunbalajaleta i zavlode i psuje <kuh> Ebubekra, Osmana, Aliju, Aishu i tako dalje. Ja rabbi. Jarab koja je to koja je to zaduda i koji je to dalavet. Ali pogledajte njim odnos prema poslaniku koja neće se dati. Jedni prijevki je da nasab je nosio prstin zlatni. A muškarci mu i slamo je zabranj da nosi zlato. Pa je Allah obozanik to vidio skinuo moj prstin i bacio. Kao negiranje toga što ju radio. Ali u osnovi taj prstin je halal može ga uzeti u džep i dati svoju supruži. Prodat da kupiti za njega nešto. Pa kada je učeo Allah obozanika svojim postom kažu Asabu, uzmi prstin, okoristi se njime. Kaže, tako mi Allaha, nikada uzeti neću nakon što ga je poslanik bacio. Meni je dovoljno tog prstena ga je Boži poslanik bacio. Šta će mi prstin koji je bacio poslanik, ali se da, ili se da. Jedne prilike poslanik klanja namaz. A pa u toku namaza skimuo svoje mestre, svoje svoju obuću papiče. A savi kada su vidjeli da je poslanik skinuo papuće, oni svi u namazu odmah skinuli papuće i bacili. Boži je poslanik kredo u sela, on kaže, šta je, ja sam skinuo papuće, što ste vi skinuli? Pa, Allaho poslječka, mi vidim ti skinu i mi odmah za tom skinu. Kaže, Allaho poslanik kvim došao, Džibil, u namazu i kaže, na tvojim mestvama na nečistoće. Čovjek musliman kada klanja, ne smira njegove odjeći i obući da bude nečistučin, pa sam ja zbog toga skinuo meste. Ali pogledajte Ashaba, nema filozofiji. Danas kod nas kad čovjeku citiraš hadise, jajete da ne može kamata. Ma kaže, ne mogu ovako, ne mogu onako. Ashabi samo vidje nešto. Završena stvar. Zato su uspjeli. Zato su bili najsretniji. Zato su bili najzadovoljniji. Isto tako Oni, kada je u pitanju sunnet, pazite, ja pozivam tome da se sunnet ispravno razumije, tako pa je neka stvar dobro ovoljna, ako je čovjek i praktikuje, ok, ne treba zvodnije da pravi nerijed u društvu, ali pogledajte kako su oni na osnovu sunneta ljude kvalificirani. Abdullah ibn Omer koji je bio poznat i da poslanika puno slijedi, jedne prilike Hadis Udoari muslimu kaže čuo sam poslanika da kaže nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džanju kad neka žena zatraži pa njegov sin nakon ljubomora na svoju suprvu kaže tako mi Allah ja ću svoju ženu zabraniti da ide u džanju kad mi znaši ja zabraniti kaže Adulah i Mola kaže prvo prenosioć pa je se naljutio tako kako ga nikad u životu nismo vidjeli pa je rekao to svom sinu sinu Ja ti kažem, rekao Allah, u poslanika, ti kažeš, ja ću zabraniti. Kao imalo to logiki. Jedan stari asab je vidio jednog momka kako gađa druge ljude kamenšće. A imate, jer od osnje, da je Boži poslanik zabranio da se ljudi gađaju kamenšće. Jer kaže, to može, reklam, izbiti oko, slomiti zub, a ne može nemjernika pobjediti. Pa je taj stari asab, kaže tom mladiću, nemoj, kaže, čuo sam poslanika da je to zabranio. Pa omladina, komladina, vazda zaboravio on opet, kao men će opet neko pogoditi. Kaži mu ovaj asad, ja ti kažem da je poslani to rekli, zabranio i ti opet činiš. Tako mi je Allaha kaže, ako umreš ja ti na dženazu neću doći. Tako mi je Allaha od se šestovom nikad pričat neću i tako mi je Allaha ako se razboliš neću ti doći obići. Zbog jednog pod navodnim znacima sitnog sunneta, ali kod nije bilo sitan sunnet, krupan sunnet. Poslanijih je rekao, nemojte se gađati na menčićima i završena stvar. Isto tako, oni su nešto u sebi, svoje žene, svoje potrebe, svoje protjeve, telesni priloguđavan poslanik. Kaže, jene sradjel na otaranju, ja sam jedni prilike bioš poslanikom, pozvao nas jedan asab na ručak. Pa sam vidio kako Boži poslanik jede čorbu koju je bilo tikvim. A Božji poslanik je, kaže, volio tikvu, pa je tražio sve počorbitu tikvu. Ja sam, kaže, od tog dana odmah automatski zavolio tikvu. Kad sam vidio da poslanik voli tikvu, odmah i ja volim tikvu. Kaže, džabi radi Allah u teranju, jedne je bilke poslanik došao u kući i kaže, imate ništa šta jest? Kaže, ima hljeba. Ima li, kaže, išta sa hljebom nešto da omoćim? Kaže, ima sirčeta. Kaže, Allah poslanik, doista je sirče lijep, lijep začin. Dajte mi sirčeta. Kaže, Džabir, ja sam, kad je poslanik rekao da on voli sirće, da je sirće dobro, ja sam odmah zavolio. Kaže, tava prorosti od sadisa, kad je meni Džabir ispričao taj hadis, ja sam odmah zavolio sirće. Godnjih završena stvar, poslanik nešto voli, ja odmah volim, poslanik nešto ne voli, ja odmah ne volim. Što mi se nešto pevno nam je Jedna ashabita, pogledajte te ljubav, tako mi Allah, ako nije zabilježen, od dosti na disman, čovjek bih rekao, je li moguće da je poslijela ta generacija? Allah, poslanik na obudu je pretrpio poraz. Poraz su pretrpjeli samo zbog jedne i prekrišene narodke. Ali, desilo se što se desilo. Boži poslanik posjećen, slomljen u zub. Znači, malo je palo da Boži poslanik bude ubijen, a sahabi su ga čuvali svojim tijelima. Pa kada je završena bitka, U jedne ženi, Medinelike, ubijen je otac, sin i muž. I mali neko biži i ženi od ove tri kategorije. I njoj kažu, ubijeni su ti ti, kaže ona, a šta je sa poslanikom? Kažu poslanike, živi, fala Allah. Kaže, ne vjerujem da ga ne vidim svojim očima, hoću da ga vidim, da se uvjerim. Pa su je pustili da dođe do poslanika, kada ga ugleda, kaže Allah u poslaniči, svi mu sibeti nakon tebe su maleni. Ja rabu, pogledajte te ljubavi, tako mi Allah, insam ovo da nije pročito, jer u doslovnih tinga ovo rekao bi, ovo je nemoguće. Da ljudi vole Božijeg uslanika tako da sin, muž i otac, I kaže ništa, nakon tebi, samo je bitno ne stiži. Ja rabu, koja je to ljubav, ti plemeni, ti ljudi. Znamo se desiti, kaže jedan asab, ja sedim kod kuće, Pa mi napadne Allaho poslanika, ali ih s sjelatu vaselam. Napadne mi, on će umrijeti, otiće u, vise, u visoke stepene dženneta, sa poslanicima, sa šehidima. Mi, jak uđemo u džennet, mi ćemo negdje dole, niži. kaže pa ja odkući ne mogu da se smirim, dok ne uđem, da vidim poslanika, da ga svojim očima vidim. Pa sam jednom došao, kaže, Allaho poslanića, sjedim kod kući, pa mi ti napadniš. Pa dođim samo da te vidim još dok si na Dunjaluku jer ti ako umreš kaže tičeš otići u visoko društvo sa velikim ljudima i sa velikim poslanicima pa on kaže Allah Allahu Allah poslanika sallallahu alayhi wasallam objavio je ovaj ayat ti u men yuti illa Allahu war rasul fa ulaika ma'al ladina i koji budu pokorni poslaniku oni će na danu biti sa Licima. Biće sa dobrim, sa šehidima, sa čestitim. Ja, tako mi Allah. Da ne postoji drugi faktor, a ima i puno. Ima Allah ovo zadovoljstvo, ali da čovjek bude pokoran samo danas u jedan da bude sa poslanikom. Toliko maštamo da čovjek usno vidi poslanika. Kaže Allah poslanik, doći će ljudi u mome umetu, neko od njih bi dao cijeli milijal da me vidi. A znači da bude pokoran, da slijedi poslanika, alaih salatu wasalam, da bude samim vasudnim danom. Jedne primike kaže, jedne sada je Allaho talajno, došlo je ashab, kaže Allaho poslaniče, kada će sudi dan? Daj nam, kaže, kada je sudi dan da se pripremimo. Allaho poslaniče ne zna kad je, a ima nekobitnije pitanje, pa kaže, šta si, kaže, pripremio bolan za sudi dan, to je bitnije. Kaže Allaho poslaniče, nisam ništa nešto puno. Klenom farze, dajem zekaj, postim, idem nahač, znači on je osnove. Ali kaže, volim Allah i njegov poslanika. A kaže Allaho poslanik, kaže Enes radijalahu talanhu, nismo se obradovali nečemu islamu više od ovog hadisa, kada je Boži poslanik rekao ovom asavu, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Dobro sebi postavite pitanje svi i ja koga mi volim. Danas koga voliš, sa njim ćeš biti nasljednjem danu. Ako si spreman, i ja isto zajedno. Pa ako voliš biti na trgovima gdje ima 100.000 ljudi, muzike, sanima njima ćeš biti nasljednjem danu. Ja ne bih s njima biti na Dunjaluku, a na Ahiretu ne daj mi Bože. Pa ako voliš pjevače, serije, igrače, glumce, propalitete, sa njima. Entame amen ah dert, ovo su najskuplje riječi na planeti. Bićeš sa onima koji voliš. Već od dana sebi postaje pitanje koga voliš. Voliš li moralne, čedne, čestite i tako dalje. Nakon toga, braću madrada, nakon što smo vidjeli samo nekoliko iskrijica iz života Božih kustanika, nekoliko iskrijica, kako su ga sahabi voljeli da su bili spremni daći život za njega. Kaže Tadha, radijallahu te adanu, kada je bila bitka na obudu, Allah uposliče ne izviruj, ja ću izviriti, strelice ću dočekat svojim prsima nemoj da tebe šta pogodi. Oni su život dali za Božiju poslanika, ali ih se da, da vidimo mi danas kakve imamo obaveze prema Božiju poslaniku, ali se da, da se nam prva stvar, mi moramo vjerovati u njega. Da je od Allaha posla, da sve što je rekao je istina. Mi imamo danas problem. Imamo sad Da Allah oprosti jednu skupinu koja se lagano počela buditi u osniku? Samo kaže uzimamo Kur'an, ne uzimamo sumet Božeg poslanika, ja rab imam li većeg dalaveta i zabudim. وَمَا يَنْتِبُ عَنِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَهْيُنْ يُّهَا On sve što govori je objava koja mu se objavljuje. Pa kad poslanik nešto rekne, to je apsolutna istina koji je vjerodostojen hadis. Da li vi to možemo razumijeti? Da li treba komentar, to je nešto drugo? Ali kažu ovaj hadis vjerodostojan, onda je istina. Pa moramo vjerovati u njega. Vjerovati da je od Allaha djelišano. Vjerovati da sve što je rekao je istina. Moramo vjerovati da je poslan cijelom čovjekanstvu, nikako Arabima, nikako Turcima, cijelom čovjekanstvu. Moramo vjerovati da je njegova poslanica derogirala sve priješnje poslanice. Kad vam dođe neko, nešto vam kaže, pa jest ok, eto vi to mićemo ovo Oke, okay, vi to mi ćemo ovo, ali je ovo jedino ispravno. Isto tako, čuvati se da ne uradimo nešto što će anulirati naše vjerovanje uposlanjika. Mi smo o tome navodili mnogo primjera. <coughs> Vidjeli ste utakmicu? Igra se utakmica i neko dobije crveni karton. U islamu imaju crveni kartoni. <coughs> mi to, nažalost, ne znamo. Nekada se ljudi ismijaju sa stvarima koji su od vjeri. Ja ću vam namestiti nekoliko primjera, nemojte se naljutiti. Nekada ljudi vide da žena nosi nikab i smijavaju se, ninja, ovo ili ono, to je vjera. Da li će neko nosit nikab ili ne, to je druga stvar, ali je to vjera. Neko pusti bradu, pa se neko s njegovom bradom ismijaje. To je vjera. Da li ćeš ti imat bradu ili nećeš, to je tvoje. Ali je to vjera. Neko skrati hlače. Boži postani kaže, sve što je ispod članaka od odjeće, će u vatri. Pa momak ne želi tog odi potkajte svoje nadavce kaže a eno kao skaknac to je ismijavani sa djenom čuvajte se da se ismijajate sa nečim od propisa čuvajte se da se ismijajate sa nečim od propisa isto tako našto usmjeruju odvojni poslanika ali selam dolazi pokornost kaže allah te ločanu ja koji ovi ko vjerujete Pokorite se Allahu i pokorite se Poslaniku. Pa nam je obaveza da se pokorimo. Kaže Allah je lešanu, فَلْيَحْبَرِ الْلَذِينَ يُحَلِفُونَ عَنَمْرِهِ أَنْفُسِيبَهُمْ فِتْنَ أَوْيُسِيبَهُمْ أَدَابٌ أَلِينَ Neka se dobro pripazi. Paskovaj, ajit je, tako mi je Allaha Nešto najteže što je izračeno. Neka se dobro pripazi. Oni koji se suprostavljaju njegovim naredbama da i ne zadesi za kakvo iskušenje i da i ne zadesi velika patnja. Isto tako, Allah kaže, kada je u pitanju pokornost, svi sljedbenici mogu umjeta će u džennet. Svi sljedbenici mogu umjeta će džennet. Osim onih koji odbio. Ja, Rab, ima li razuman čovjek da može odbiti? Ima, ima. Pojasnio poslanika, kaže, svi sljedbenici mog umjeta će u džennet. Osim oni koji odbiju. A pa sad kao Allaho posljedno, da će neko odbiti. Je moguće? Je moguće da neko oće uđenet? Neće uđenet. Kaže, onaj ko mi se pokori, taj će ući. Onaj ko bude nepokoran, taj odbiju. Neće reći, Boži poslanik, pogledajte kako se lijepo vraća. Onaj koji se ne pokori, taj odbiju da uđe uđenet. Pa insan koji oće uđe, uđenet. Hoće Allahovo zadovoljstvo, najbolji put je pokornost Allahom postaniku, ali i salatu wasalam. I treće pravo Božih stanika od nas, nakon što vjerujemo, nakon što mu se pokorimo, da ga volimo. Kaže Allaho postanik, ali i salatu wasalam, La yukminu ahadukum, neće biti vjernik onaj od vas ko ne voli mene više od svoga oca, od svoje djece i od svih ljudi na planeti. Omer radi allahu talanu, poznati Omer koji je allahu poslaniku više hadisao već od džedne tjedne pilike s poslanikom sjedi i kaže Allahu poslaniće, ja tebe volim više od svega osim sebe. I Omer Omera kako iskren bio. Ja tebe kaj volim više od svega, ali sebe više volim poslaniće. Kaže, ja, a, ne može. Moraš mi, kaže, voliti više od samog sebe. A pa, nisam, kaže, znao. Vidio Omera, u nema filozofije. Zato odmah volim više od sebe. Kaže, el ane ja omam, el ane. Sad je upotpunjen iman. Pa poslaninka treba voljeti više nego što volimo sebe. A kako se to potvrđuje? Potvrđuje se slijeđenje Bože i poslanika. Se to se na... Tvrdiš, imaš neku osobu koju voliš. Pogotovo ova omladna to zna. Za, zaljubio si se u neku osobu, pošto ima Photoshop, obradila je to tamo, ona slike iz nje, nurko, koda je hurija, izišla iz džerneta. I ona je kaže, Mrki, da se sastanemo na iliđi na autobus Ma ti je došao na veće, čekao bi sutra, zaledio bi se ko, ko ledenica. Ona ti jedna odgovor i termin tebe nema. Drugi put, a ti non-stop, volim te, jesi. Treći po, mrkvi još dolazit, ba čovem smrze se. A volim te, java, nije vezi. Tvrdiš da voliš, postani ikaj lih se letu, a se java. Pokori se i ovo, ako voliš, dođi na termin. Sad govorimo kad bi trvi bio halal. Ako volimo poslanika, ali i se ratu vasem, i narod koji voli poslanike, ovo što ste vi večera došli, sigurno niste došli zbog pezića, došli ste zato što se govori o poslaniku, ali i se nam. I to je pokazatelj naše ljubavi. Ali ako imamo problema u tome da to popravimo, pa najveći pokazatelj ljubavi prema poslaniku jeste njegovo sljeđenje, sljeđenje Allahu poslanika, ali i se ratu osram. Sliđenje Božnih poslanika je uvjetovano da bi naša dijela bila primljena kod Allaha. Pazite, velik broj naših ljudi, sunarodnjaka, radi dijela, a nije svjestan da to džaba radi. Kaže Allah poslanik, Men ahdefe fi emrina haza, ma lejse mirhu, fe hua rad. Ko uvede nešto u našu vjeru, što nije od nje, bit odbijeno. Pa da bi naša dijela bila primljena kod Allaha, a svi se nadamo i hoćemo to, moraju se dva uvjeta ispuniti da je radi Allaha urađeno i da u skladu sa sunnetom. Pa ako hoćemo da naša djela bude uprimljena, moramo se pokoriti izljeti Božijeg poslanika alih sallatu wasalam. Pa kažemo, braćuma draga, pokazate ljubav i jeste sviđeni poslanika alih sallatu wasalam, želja za ljegovim viđenjem, donošenje salavatana poslanika alih sallatu wasalam. Ja sam neku noć pravio anketu vaka, usputno. Kaže Allah u poslaniku hladisu muslima, Ko donese jedan salavat na poslanika? Allah Đelešanu na njega donese deset. Hadis je od Zamisli, dolazi Allahu poslanik jednom masavu i kaži Allah Đelešanu mi naredio da mi ti proučiš suru legjeku nille dine kefali. Znate šta je ovom masavu zapilo za oči u tom hadisom? kaže Allah poslanići. Jer je mene Allah spomenuo po imenu? On ne može da vjeruje da je Allah Đelešanu stvartelj zemlji i nebjesa njegovo ime izgovorio. Mi imamo priliku da Allah Đelešanu naše ime izgovori svakim dana. Donesi salavat na Allahom poslani, kadih se vatu waseram pa će uslišati Allah i iznad sedam nebesa donijeti na tebe deset salavata. Pa donošenje na salavata na Božijih poslanika. U autu. Voziš se na auto. U, u, u autu. U liftu. Ideš u školu. Ideš na posao. Allahumma salli ala Muhammedinu ala Ali Muhammed. Je li to teško? Ali to je pokazatelj naši ljubavi prema Božijem poslaniku alaihi sallatu vasallam. Pokazatelj ljubav prema poslaniku. Ljubav njega. Ljubav njegovi supruga. Ljubav njegovi ashaba. Nemojte nam dirati u ashabe, to su naše oči. Uzmi mi oči, ali ne diraj mi u Ebu Bekra, ne diraj mi u Omera, ne diraj mi u Osmana. U mojim venama teče krv koja voli ashabe. Moramo voliti ashabe kada vidimo nekog ošnjaka da je se zarazio virusom psovanja ashaba. To se mora liječiti, ljudi. To je najgori virus koji čovjek može da ima. Da moramo voliti Asade, voliti poslanika, voliti njegove supruge. Molimo Allah dželaluhu da nas i naše porodice učine od onih ljudi koji će slediti lav poslanika li se datu selam. Molimo Allah dželaluhu da učini od onih koji će braniti njegov sunnet u im teškim vremenima kada napadaju božiji poslanika li se datu selam i nakal. Subhaneke Allahumma radhamtike eshhadun la ilaha illa ente astaghfiruke wa atuubu ilejk. Ovo je ono što kažu da je zima, kolje će vjerni tajem u druge noći, stvarno daju neke mogućnosti da koristimo ako ga ovdje progledemo i da se okoristimo. Jato, večera smo imali prilike da slušamo našeg najemljelijeg predavača, a govori o našoj osobi koju najviše, najviše volimo tako da se spojilo, međutim svemu dođe kraj tako i večera sobom predavanje u druženju. Ja sam imao obaveđu samo kratko, najvjeljati je veliki dio Vasvejstna. Imali smo, tukom prošlog mjeseca, jedan kriz, koji su organizirali osam udruženja iz Sarajeva, zajedno su udružilo, kako bi malo podstakli jedne druge na iščitavanje i kako bi podstakli jedne druge na izučavanje sire našeg poslanika Mohameda S.W. Dijelo je bilo izabrano Stvarno, mislim, sa mjerom. Bilo je pitanje knjige u sa Niko par minuta, od šeha nas razrežranije, koje se stvarno može pročitati u jako trakom vremenu. I e, svega par pitanja izašli iz knjige, ali i izašli e, namjenski. E, tokom prijava imali smo ukupno 345 prijavljivih. I ovo je interesantno, možda, vodio bi da, da čujete. 345 ljudi se prijavilo. Na ispitje je izašlo 148. Znači trećina. To je ono što kažu, ne treba biti veliki vjernik da poželiš dženet kad ti o njemu pričaju. Ko god čuje o dženetu, poželi da u dženet uđe, ali kad treba raditi na putu prema tom dženetu, onda dolaze određeni problemi i odustajanje. I mi kada smo čuli šta se od nas traži kada smo čuli koje se nagrade nude, mnogi smo poželjeli da učestujemo u tom kvizu, ali kad je došlo termin kviza, trećina je odazvala se dok dvije pričine su odustane od 148 koliko se odazvalo. Isti je položilo 109. 109 G ide u drugi krug. Ko bude najbolji u drugom krugu imaće e, mogućnost da dobije umru, odnosno hač. Najbolji u drugom krugu će prvo da imati imati hač. Drugo mjesto će također biti umra i treće mjesto će biti biti umra. E, 109 se je sada kandidiralo da sebi ako Bog da obezbijedi, obezbijedi hač, uh, ukoliko budemo uspeli sve završiti, onda ako Bog da već, već sljedeći hač. Palo je 39, nije položeno, odnosno 30. Kogod je izašao, on je, ako Bog nagrađen. Znanje koje ponesete, uh, ono koje isto izučavali, to je nešto što je trajno, ako Bog da, i što je najbolja nagrada. 39 ljudi, to je neki 35% koji su upali. Žao mi je, zbog ja sam pregledavao ispite, stvarno sam davao, poeni gdje je moglo i gdje nije moglo, ali ovi 39 nisam moglo. Kad bih vam rekao da sam čak i dopisivo odgovore, kad vidim da može da se malo poguro za jedan poen, ali neću vam to reći, evo, neću vam, neću vam reći. 30, 109. 109 osoba, svi su nagrađeni. Svi će imat mogućnost da dobiju besplatnu knjigu koja će biti, po kojoj će biti ispiti za drugi kum. To od Čeha e uh, obbek re Cezavirija knjiga Jakov jedno djevo jakobinom obimnog obimnog s tim što naravno imate uh, skoro 4 puna mjeseca da se to odjelo iks čita kako bi došli svemi računajte već se da se trecina da odustane ako god da, da neće ako god da, da neće a, pored uh, ovih nagrada da će svi dobiti knjigu a, svako udruženje imalo posebno kako posebne prijavljene tako da imamo osam različitih kategorije Najbolji u svakoj kategoriji e, dobit će dvjesto naran, sad za ovaj prvi klub. S tim što najbolji među njima ima nagradu umre. Imaja nagradu umre, tako da ja večera ću samo kratko pročitati oni koji su bili najbolji u svojim grupama. Imamo Udruženje mladost iz Neđarića, Armin Dejemic je najbolj bio u toj grupi, a ako pogriješim, Vjerujte, nastute stvute koje sam člitao, rupopise, bilo je, bilo je svega. Ako pogriješim, onda nemojte zamijeti. Imamo uh, Seharu iz Dobrinje, najbolji bio Omar Kupus. Zatim imamo Tempo iz Vobošće, Edvin Čolaković je bio najbolji. Imamo verika iz Gjelava, najbolji je bio Mersudin Korozović. Imamo Svart Aktiv iz Rakovice, najbolji je bio Amel Bajević. Imamo Šeher iz Bistrika, Enes Kurtović je bio najbolji među njima. Imamo Asker iz Briješća, Rajih Agović je bio najbolji među njima. Imamo alternativu Cajliđe, Emin Nešić je bio najbolji među njima. Od osam prozvani, sedmorica njih dobije nagradu, to je 200 maraka, jedan od dobije nagradu umre i najbolji je bio, ili dostavimo za sljedeće prodavanje, <laughs> e, najbolji je bio, sad čekajte da ga nađem, Amel Bajerić iz Smart Activa iz Rakovice no. bio najbolji među, među 109 učesnika koji su položili, tako da onako Bog da, ne da će mu moći prije maja, ali najvjerojatnije da će mu maju, ako Bog da, obaviti Umro. Alada vas nagradi zbog dolazka, zbog prisutstva, zbog prisutnog slušanja. E, molim Alada, ove riječi budu doka za nas nikako protiv. Nas dvije samo još napomene. Prva napomena je da, to i uvijek, na izlazu imate mogućnosti jako povino kupiti odrezi u literaturu i učestvovati u našoj Sergiji koji pomaže, pomaže rad naše udruženja. A s druge strane, i naš Žehelvedin ima još jednu napomenu da kaže, pa vraci vam riječ. moja druga, samo minuta. Znači, mi imamo jedno druženje koje se zove Izvor Dobročinstva i Izvor Dobročinstva ima samo jedno, znači, njegove cilje pomaganje onima koji su potrebni. Pa između ostalih stvari, željeli smo da način finansiranja pokrinimo jednu novu ideju, a to je da nakon svih pribina nudimo ljudima kasice koji će oni sada, evo, na početku godine uzeti i neubavezujući, ako Boga, tokom cijele godine na njima imaju, znači, informacije, broj telefona i znači mogućnost da se kontaktira osoba, znači cilje da oni koji znaju da mogu onaj da uzmu te kasete jednu, 2 3 5, slobodno uzmite koliko mislite da možete napuniti tokom godine ako Bog da dati nekom i u komšilu kod rpini Sam novac iz znači, tih kasnica, ako Bog da, ide u dobrotvorni svrhe, u pomaganje onih ljudi koji su najpotrebniji, svakako o vrijednosti pomaganja najpotrebnih ne treba vam odgovoriti. Znači, moj savjet je da svi oni koji imaju bila kako, bilo kakva neka redovna predavanja, da onaj sitniš koji ostaje uvijek u novčanicima i doista zna nekad biti dosadan i težak, tu ga ubacite u tu kasicu, mjesec ipo, dva, tri ili pet, ako ovdje, i kad vidite da je došlo gore do vrha, da više pare ne mogu ulaziti, samo nazovete na taj broj koji ima na kasici i neko će doći od te pare. Allah osnagradio svakim dobrom, pa oni koji znači, mogu da nam pomogu u tom projektu, svakako, je za svaki pohval. Sada ćemo prijednost srcama, samo da izrađu u godinu te brojnice.